Чайна Б'євіль Вокзал на вулиці Віччаю Частина п'ята Ради Розділ тридцять четвертий у палаті Лемквіста, Радгатер, Стемфульхер і Рятуй проводили воєнну нараду. Вони не спали цілу ніч. Радгатер і Стемфульхер були стомлені й нервові. Вони попивали міцну каву з величезних горнят і сліпали над документами. Рятуй залишався незворушним. Він термосив свій закручений шарф. Погляньте на це, сказав Радгатер і помахав перед підлеглими аркушем паперу. Прийшла сьогодні вранці, Доставлено особисто. Я мав нагоду обговорити зміст з авторами. Це був недружній візит. Стемфульхар перехилився через стіл і потягнувся по лист. Радгаттер проігнорував її та почав перечитувати його сам. Це від Джосаї Пентона, Бартола Седнера і Машика Грашітнікса. Ратуй і Стемфульхар підвели очі. Радгатер повільно кивнув. Голови копалень Вістря, комерційного банку Седнера і концернів Парадокс виділили час, щоб написати спільний лист. «Думаю, ми можемо додати під їхніми іменами ще довгий список не таких відомих імен. Правда ж?» Він розгладив лист. «Тут написано, що панове Пентон, Седнер і Герашітнікс Надзвичайно занепокоєні через знущальні повідомлення, котрі вони чули. До них дійшли новини про нашу кризу. Він побачив, що Остем Фульхер і Ратуй перезирнулися Усе досить плутано. Вони не впевнені, що відбувається, але всім погано спиться. На додачу, вони знають ім'я Дер Грімнебуліна. Вони хочуть знати, яких заходів ми вживаємо, щоб протидіяти цій... Е, загрозі нашому великому місту-державі. Він поклав лист на стіл. Стемфульхер знизала плечима і вже було відкрила рота, щоб відповісти. Одначе мер перервав її, тручи очі в цілковитому виснаженні. «Ви читали звіт інспектора Тормліна?» «Саллі». За словами Сера який зараз відновлюється під нашою опікою, Дер Грімне Булін стверджує, що має робочий прототип якогось кризового двигуна. Ми всі розуміємо, наскільки це серйозно. Тож, наші партнери-підприємці могли про це дізнатися. І можете собі уявити, що всі вони, насамперед пан Пентон, надзвичайно прагнуть покласти край цим абсурдним заявам якнайшвидше. Нам радять мерщі знищити будь-які фальшиві так звані двигуни, які Дер Грімнебулін міг створити, щоб обдурити довірливих. Мер зітхнув і підвів очі. Вони побіжно згадують щедре фінансування, яке роками надавали уряду і партії Жирного Сонця. Кажучи відверто, пані та панове, нам наказують. Їх зовсім не тішить ситуація з глитайнетлями. І вони хотіли б, щоб такі небезпечні тварини були невідкладно знешкоджені. А ще, це й не дивно, наші партнери майже вістериці щодо ймовірності кризової енергії. Ми провели дуже ретельний обшук складу вчора ввечері. Проте не знайшли жодних ознак такого апарату. Тож маємо зважати на можливість, що Дерг Грімнебулін – Помиляється, чи бреше. Але якщо раптом ні, ми також маємо пам'ятати, що вчора він міг узяти свій двигун та записи із собою. Разом мер важко зітхнув, із ткачем. Стемфульхер обережно запитала, а ми вже розуміємо, що трапилось? Радгатер знизав плечима. Ми подали свідчення вартових, які бачили ткача й чули, що він сказав, капнелюару. Я намагався зв'язатися з цією істотою і отримав одну коротку, незрозумілу відповідь, написану Кіптявою в мене на дзеркалі. Все, що можна сказати, напевно, він вважає, що покращив візерунок павутини світу, викравши Дергейм Небуліна та його друзів прямо в нас з-під носа. Ми не знаємо, куди і навіщо він пішов? Чи він залишив їх живими? Насправді ми нічого не знаємо. Хоча капнельор досі впевнений, що ткач усе ще полює на нетель. А як щодо вух? запитала Стемфульхер. Уявлення не маю. вигукнув Радгатер. Так павутина стала красивішою, очевидно. Тож тепер у нас у лікарняному ізоляторі 20 переляканих одновухих вартових. Він трохи заспокоївся. Я тут подумав і вважаю, що частина нашої проблеми – те, що ми почали із занадто великих планів. Ми все намагаємося знайти ткача, але тим часом доведеться вдовольнитися менш грандіозними методами полювання на нетер. Ми створимо підрозділ із усіх наших охоронців, вартових і науковців, які мали будь-який стосунок до створінь. Сформуємо професійний загін. І зробимо ми це разом із пістрявим. Стемфульхар і Ратуй подивилися на нього і кивнули. Це необхідно. Ми об'єднуємо доступні нам ресурси. У нього є треновані люди. В нас теж маємо встановлені процедури. У нього будуть свої підрозділи, у нас свої, але вони співпрацюватимуть. Пістрявому та його людям надамо безумовну амністію щодо будь-якої злочинної діяльності під час цієї операції. Рятую, тихо сказав Радгаттер. Нам знадобляться твої особливі здібності. Звісно, по-тихому. Як думаєш, скільки своїх Родичів ти зміг би мобілізувати за день. Враховуючи, яка це операція, тут є свої ризики. Монт Джон Ретуй знову почав термосити шарф. Він видав якийсь ледь чутний звук. Зрештою відповів. З десяток. Звісно, вас будуть тренувати. По-моєму, ти вже користувався захисними дзеркалами. Рятуй кивнув. Добре, бо модель свідомості твого виду надто подібна на людську, чи не так? Твоя свідомість настільки ж спокушає нетель, як і моя, незалежно від того, в кому ви оселяєтесь. Рятуй знову кивнув. Ми бачимо сни мера, глухо сказав він. Ми можемо бути здобичу. Я це розумію. Твоя відвага, як і відвага інших представників твого виду, не залишиться непоміченою. Ми зробимо все, що зможемо, аби вас убезпечити. Рятуй кивнув без видимих емоцій, а відтак неквапливо підвівся. Зважаючи, наскільки термінова ця справа, я кину клич негайно. Він уклонився. Мій загін буде готовий завтра до заходу сонця. Додав на прощання. Тоді й повернувся і вийшов із кімнати. Стемфульхер повернулась до радгатера, міцно стуливши губи. Він незадоволений, правда ж? сказала вона. Радгатер знизав плечима. Він завжди знав, що його роль може бути пов'язана з небезпекою. Глитай, Нетлі, така сама загроза для його виду, що й для нашого. Стемфульхер кивнула. Коли ви його забрали? «Тобто справжнього рятує? Людину?» Радгаттер подумав. «Одинадцять років тому. Він збирався мене витіснити. Ти почала формування підрозділу. Раптом запитав мер про інше». Стемфульхар відкинулась у кріслі і смачно затяглася люлькою. Навколо затанцював ароматний дим. «Ми проводимо інтенсивне дводенне тренування сьогодні і завтра». Знаєте, як цілитись за спиною, використовуючи захисні дзеркала і тому подібне. Пістравий, судячи з усього, теж цим займається. Кажуть, у загоні Пістравого є кілька пороблених, яких створили спеціально для піклування проглитайнетель та їх відлову. Вбудовані дзеркала, руки повернуті назад і таке інше. У нас лише один такий офіцер. Вона заздрістю похитала головою. «Ми також поставили завдання кільком науковцям, що опрацювали над проєктом, аби вони спробували вистажити нетель. Учені з усіх сил намагаються нам пояснити, що це неможливо, але якщо їм хоч щось удасться, це вже буде нам у плюс». Радгат кивнув. «До того ж, не забуваємо про нашого ткача, який все ще десь там полює на нетель, що розривають його дорогоцінне павутиння світу». У нас нічогенький колектив складається. Однак ми не скоординовані, сказала Стемфульхер. Це мене і непокоїть, а настрої в місті погіршуються. Звісно, дуже мало людей знають правду, проте всім відомо, чому не можуть спати вночі, бо бояться того, що їм насниться. Ми розробляємо карту з точками найвищої концентрації нічних жахіть. Спробуємо визначити якусь закономірність. Можливо, так нам удасться вистажити нетель. За минулий тиждень відбувся сплеск жорстоких злочинів. Нічого великого і спланованого. Раптові напади, імпульсивні вбивства, сутички. У людей здають нерви, повільно мовила вона. Страх, параноя. Мить помовчавши, Стемфульхер знову заговорила. Сьогодні по обіді нам доставлять плоди наукової роботи. Я попросила нашу дослідницьку команду розробити якийсь шолом, що блокуватиме череп від випорожнення нетер. Вигляд це матиме абсурдний, але принаймні ви зможете виспатись. Вона перервалася. Радгаттер часто кліпав. Як ваші очі? – запитала жінка. Радгаттер, похитавши головою, сумно відповів. Та нічого, проте вони не переживаються, і ми не можемо з цим нічого вдіяти. Уже час потурбуватися про нову пару. Містяни із сонними очима примували на роботу. Вони були роздратовані і мовчазні. На причалах Келтри про розгін страйку ніхто не згадував. Синці на вантажниках-водяниках потроху вицвітали. Вони витягували впущений вантаж із брудної води, як і завжди. Вони спрямовували кораблі у вузькі проміжки на причалі. Вони перешіптувались про зникнення ватажків протесту. Їхні колеги-люди споглядали переможених Ксеніїв з неоднозначними почуттями. Тлусті аеростати неспокійно, загрозливо патрулювали небо над містом. Сварки спалахували навдивовижу легко. Постійно відбувалися бійки. Нічні страждання проникли у денний світ і забрали ще більше жертв. На очисному заводі Блеклі у великому кільці виснаженому оператору крана привидівся один із жахів, що бачив у вісні минулої ночі. Він здригнувся, мимохідь збивши всі кнопки і важелі управління. Величезна парова машина не секунду раніше вивернула зачерпнуту порцію розтопленого заліза. Воно розжареною зливою пролилося поруч із контейнером і вихлюпнулося на команду. Вони кричали, поховані під безжальним каскадом. Уночі на верхівках гігантських покинутих бетонних обелісків у розхлюпі міські гаруди розпалювали величезні вогнища. Вони грюкали в гонги і каструлі, кричали, горлаючи непристойні пісні, і пронизливо вигукували. Чарлі Ватажок сказав їм, що так вони зможуть відлякати від своїх висоток злих духів, летючих чудовиськ, демонів, які прийшли у місто, щоб висмокнути мозок у всього живого. Гамірні зборища в кав'ярнях Салакузьких полів стали значно тихішими. Нічні жахіття спонукали деяких митців на творчі пориви. Планувалася виставка «Новини з неспокійного міста». Це мала бути добірка картин, скульптур і звукових творів, на які творців надихнула драговина страшних снів, що в них плавало місто. У повітрі відчувався страх, нервозність, коли згадувались певні імена. Лін з Айзеком зникли. Говорити про них означало б визнати, що щось може бути не так. Що вони не просто зайняті, що в їхній вимушеній мовчазній відсутності було щось лихе. Нічні страхіття розривали мембрану сну. Вони виливалися в повсякденність, затьмарювали сонячний вимір, стискали розмови у горлі та крали друзів. Айзек прокинувся від судомного спогаду. Він згадував незвичайну втечу попередньої ночі. Очі в нього повирухнулись, але не розплющились. Йому перехопило дух. Він згадував з обережністю. Його атакували неможливі образи. Шовкові нитки, товсті як ціле життя. Живі істоти, що підступно повзли по переплетених дротах. За прекрасним палімсестом кольорового плетива, безкрая, позачасова, нескінченна порожнеча. Він нажахано розплющив очі. Павутини не було. Айзек повільно роззирнувся. Він був у цегляній печері, холодній і вогкій. У темряві щось скрапувало. «Айзеку ти прокинувся?» – почувся голос Дархан. Айзек із зусиллям оперся на лікті. Він застогнав. У всьому тілі відчувався біль. У кожній точці боліло по-різному. Він почувався розбитим, знищеним. Дархан сиділа неподалік на цегляному виступі. Вона усміхнулася до нього безрадісно. Вийшла страхітлива гримаса. Дерхан пробурмотів Айзек. Він повільно розплющив очі ширше. Що це на тобі? У напівсвітлі від киптявої газової лампи Айзек розглядів, що Дерхан була вдягнена в пишну вечірню сукню яскраво рожевого кольору, яку прикрашали крикливі вишиті квіти. Дерхан похитала головою. «Я ні чорта не знаю Айзеку», – з гіркотою сказала вона. «Все, що пам'ятаю, що знепротомнила через того вартового з смиком. А тоді я прокинулася тут, у каналізації, одягнена в це. І це ще не все». В неї на мить затремтів голос. Вона відсунула волосся біля скроні. Айзек аж засичав, побачивши свіжу криваву рану. «Мені відрізали довбане вухо». Тремтливою рукою вона знову поправила волосся. Леміель казав, що це ткач сюди нас привів. Та й ти що не бачив, який у тебе прикид. Айзек потер голову і сів рівно. Він намагався пробитись крізь туман в голові. Що? сказав він. Де ми? В каналізації? Де Леміоль? Де Ягарик і. Лубламай. Почув він у голові, але згадав слова Вермішанка. У холодному жаху він згадав, що Лубламая вже не можна повернути. Його голос стих. Айзек почув, що говорить незв'язно історично. Зробив глибокий вдих, змусив себе заспокоїтися. Він роззирнувся, оцінив ситуацію. Вони з Дерхан сиділи у вузенькому алькові вмонтованому в стіну маленької цегляної кімнатки без вікон. Вона була десь 3 на 3 метри, і дальню стіну було ледь видно у слабкому світлі. Стеля нависала за півтора метра над головою. У всіх чотирьох стінах було по циліндричному тунелю, діаметром трохи більше метра. Нижню частину кімнати заповнювала брудна вода. Глибину підлоги годі було визначити. Скадалося, що вода надходить принаймні з двох тунелів і повільно витікає двома іншими. Стіни були слизькі від органічного слизу і плісняви. Повітря сильно смерділо гнилизною та лайною. Айзек подивився на себе і збентежено насупився. Він був одягнений у бездоганний костюм з кроваткою. Добре допасований ансамбль, якому позаздрив би будь-який парламентар. Айзек його раніше ніколи не бачив. Поруч із ним була його дорожня сумка, потріпана й брудна. Він раптом згадав події попереднього вечора. Згадав вибуховий біль і кров. Він зойкнув і налякано потягнувся до голови. Намацавши те, що шукав, Айзек з силою видихнув. У нього не було лівого вуха. Він обережно торкнувся понівеченої шкіри, очікуючи мокрої рваної плоті чи струпів. Натомість, на відміну від Дерхан, намацав шрам, що вже добре зажив та вкрився шкірою. Зовсім не боліло. Здавалося, ніби він втратив вухо вже багато років тому. Айзек насупився і для експерименту клацнув пальцями біля рани. Він усе ще чув, хоча, безумовно, вже не зміг би розрізнити звуки так само добре, як і раніше. Дерхан тремтіла, дивлячись на нього. Цей ткач вирішив, що добре було б загоїти твоє вухо. І Леміелеве теж. Але не моє. Голос у неї був стишений і нещасний. Хоча, додала жінка, він зупинив кров із рани від того довбаного жалосмика. Вона якусь мить за ним спостерігала. Тож Леміель не збожеволів. Не брехав. Йому не наснилося. Тихо продовжила. «Ти вважаєш, що з'явився ткач і нас врятував?» Айзек повільно закивав. «Не знаю, чому. Я уявлення не маю, чому. Але це правда», – він пригадав. «Я почув, що Радгатер на вулиці щось йому кричав. Склалося враження, що він не здивувався, коли прийшов ткач. Здається, він хотів запропонувати йому хабара. Може, той придурок намагався з ним про щось домовитися?» «А де всі інші?» Айзек роззернувся. В Алькові не було можливості сховатися. Але навпроти містився такий самий, повністю поглинутий темрявою. Якщо там щось пригнулося, його не можна було би побачити в тінях. «Ми всі прийшли до тями тут», – сказала Дерхан. «У всіх, крім Леміаля, був цей дивний одяг». «Ягарек?» Вона збентежено похитала головою. І обережно торкнулася своєї кривавої рани. Скривилась. Ягарика засунули в якусь сукню, ніби в дівчинки за викликом. Коли ми прокинулись, на нас чекали кілька ліхтарів, уже запалених. Леміаль і Ягарик розповіли мені, що сталося. Ягарик розмовляв. Він поводився дуже дивно. Говорив про павутину. Вона похитала головою. Розумію. Сказав Айзек, зітхаючи. Він перервався, відчуваючи, як думки розбігаються, вражені навіть тими нечіткими спогадами, що в нього лишились. Ти вже була непритомна, коли ткач нас витягнув. Ти не могла побачити те, що побачили ми. Куди він нас забрав? Дерхан насупилась у неї в очах стояли сльози. У мене, у мене так болиться дурнувате вухо, Айзе. Сказала вона. Айзек, скривившись, незграбно погладив її по плечу. Відтак жінка заговорила знову. «Коротше, ти був непритомний, тож Леміоль пішов. І Ягарик пішов за ним». «Що?» – вигукнув Айзек, але Дерхан цитькнула на нього, замахавши руками. «Ти ж знаєш Леміоля. Знаєш, чим він займається. Виявляється, він добре орієнтується в каналізації». Виявляється, з неї може вийти непоганий сховок. Він пішов на розвідку в тунелі, а коли повернувся, вже міг сказати Деме. «Ідеш». «В морокраї». Він знову пішов, а Ягарик наполіг, що піде з ним. Вони пообіцяли, що повернуться за три години. Пішли роздобути трохи їжі, одяг для мене та Ягарика, і щоб розвідати обстановку. Це було десь із годину тому. Тоді, чорт забирай, ходімо приєднаємось до них. Дерхан похитала головою. Не дуркуй, Айзе, сказала вона виснаженим голосом. Ми не можемо розділятися. Лемюель знає каналізацію. Вона небезпечна. Він сказав, щоб ми сиділи, де сидимо. Тут водяться, які хоч створіння. Гули, трау, Богам одним відомо, хто ще. Тому я й залишалася тут, поки ти був непритомний. Ми повинні їх дочекатися. До того ж, ти, мабуть, на першому місці серед усіх, кого розшукують у новому кробузоні. Леміель успішний злочинець, він уміє лишатися непоміченим, він ризикує значно менше за тебе. А як же як? вигукнув Айзек. Леміель дав йому свій плач. У капторі та з ногами, обмотаними розірваною сукною, він просто був схожий на дивного стариганя. «Айзеку, вони скоро повернуться. Ми повинні їх дочекатися. Нам потрібно придумати план, а тобі треба до нас дослухатися». Айзек підвів очі, переймаючись тим, як нещасно прозвучав її голос. «Чому він забрав нас сюди, Айзе?» – запитала Дерхан, скривившись від болю. Навіщо він нам зашкодив? Навіщо він нас так одягнув? Чому не загоїв мою рану? Вона сердито витерла сльози болю. "Дерхан", тихо сказав Айзик. "Я б ніколи не подумав, ти маєш це побачити", перебила вона схлипуючи, а відтак простягнула зіжмаканий смердючий газетний аркуш. Він повільно його взяв, кривлячись від огиди, коли рука Торкнулась промоклого брудного паперу. Що це? запитав він, розгортаючи клапоть. Коли ми прокинулись, дезорієнтовані збентежені, це припливло з одного із тих тунелів. Жінка з підозрою подивилася на співрозмовника. Воно пливло складене човником проти течії. Ми його виловили. Айзек розгорнув папір і роздивився. Це були центральні сторінки дайджесту, однієї з новокробузонських щотижневих газет. Він глянув на дату вгорі сторінки. Дев'ята Татія, 1779. І зрозумів, що видання вийшло вранці того ж дня. Айзек роздивився підбірку статей. Він збентежено похитав головою. «Чого я не помічаю?» «Подивися на листи в редакцію», – сказала Дерхан. Айзек перегорнув аркуш. Там він і був. Другий лист згори. Його написали в такій самій пишномовній формальній манері, що й решту. Проте зміст цілком відрізнявся. Читаючи, Айзек виречив очі від подиву. «Пані та панове, прошу прийняти компліменти вашим бездоганним ткацьким здібностям. Для підтримки вашої мистецької роботи я вирішив вивести вас із складної ситуації». Мені потрібно приділити увагу іншим справам, через що не можу надати вам супровід. Безсумнівно, ми невдовзі знову зустрінемось. Тим часом, будь ласка, зверніть увагу, що той із вас, тваринницькі амбіції якого мимохідь призвели до нинішньої несприятливої ситуації у місті, може привернути небажану увагу своєї підопічної втікачки. Як відданий прихильник закликає вас – Продовжувати вашу роботу над плетивом. Зі щирою повагою – те. Айзек повільно звів очі і подивився на Дерхан. Самим лише богам відомо, про що це подумають читачі дайджесту, сказав він притишеним тоном. Трясся. ну і сили ж у того довбаного павука. Дерхан повільно кивнула і зітхнула. Мені б лише хотілося розуміти, що він робить, сумно сказала вона. Це неможливо, Ді. Взагалі. Ти ж науковець, Айзе. Різко, відчайдушно випалила вона. Ти маєш щось знати про цих бісових істот. Будь ласка, спробуй пояснити, що там написано. Айзек не сперечався. Він перечитав лист і напружився, згадуючи ту обмежену інформацію, якою володів. Він просто робить все, що має робити, щоб... «Зробити павутину красивішою», – нещасно резюмував чоловік. Побачивши рвану рану Дерхан, він відвернувся. Його негоден зрозуміти. Він взагалі не думає так, як ми. На цих словах Айзек дещо пригадав. Мабуть, це тому Радгатер з ним про щось домовлявся. Якщо він не думає так, як ми, можливо, в нього імунітет донетель. Можливо, він наче... «Мисливський пес!» «Радгаттер втратив над ним контроль», – подумав Айзек, згадуючи вигуки мера. «Ткач не робить те, чого той хоче». Він знову подивився на лист у дайджесті. «Ось ця частина про ткацькі здібності», – розміхковував він, кусаючи губи. «Це про павутиння світу, правда ж? Тож, думаю, він хоче сказати, що йому подобається те, що ми е, робимо у світі». Як ми тчимо? Думаю, саме тому він нас витягнув. А ось ця наступна частина, Айзек перечитав, і йому з кожним словом ставало все страшніше. О боги, видихнув він, це ж те, що трапилось із барбел. Дерхан підібрала губи і неохоче кивнула. Як там вона казала? Воно спробувало мене на смак. Мабуть, я постійно спокушав ту личинку, що в мене росла, своєю свідомістю. Вона вже відчула мій смак. Вона, ймовірно, на мене полює. Дархан пильно дивилася на співрозмовника. Немає іншого виходу, Айзеку. Нам доведеться її вбити. Вона сказала ми. Він з удячністю поглянув на товаришку. Але перш ніж ми почнемо думати над планами... Є ще одне питання. Загадка. Розгадку якою я хочу дізнатися. Вона вказала на Альков з іншого боку темної кімнатки. Айзек з цікавістю глянув у брудну темряву. Він зміг роздивитися лише те, що там була округла, нерухома постать. Чоловік одразу ж зрозумів, що це. Він згадав про неймовірну предебенцію на складі. Його дихання почастішало. «Він більше нічого не говорив і не писав нікому з нас», – сказала Дерхан. «Коли ми усвідомили, що він тут із нами, то спробували з ним поговорити, дізнатися, що він зробив. Але він нас проігнорував. Думаю, чекав на тебе». Айзек посунувся до краю виступу. «Тут мілко», – сказала з-за спини Дерхан. Айзек став у холодне грузьке багно каналізації. Воно сягало колін. Він посунув уперед, намагаючись не думати про сморід, який здіймався, коли грязюка хлюпала по ногах. Айзек побрів нудотним бульйоном з екскрементів до підвищення з іншого боку. Коли наблизився, нерухомий мешканець затемненого простору тихо загудів і підняв своє понівачене тіло настільки прямо, як тільки міг. Він ледь поміщався там. Айзек сів поруч, струсив із ніг Грязюку та повернувся до конструкта з наполегливим, пожадливим виразом обличчя. Отже, промовив він, скажи мені, що ти знаєш. Скажи, чому ти мене попередив. Скажи, що відбувається. Конструкт-прибиральник зашипів. Ягарек чекав у сирому цегляному підвалі, біля станції траука. Він гриз окраєць хліба і шмат м'яса, мовчки випрохані в м'ясника. Не знімаючи каптора, він просто випростав з-під плаща тримтячу руку і туди поклали трохи їжі. Відтак почов гавгеть. Поли плаща і якесь ганчір'я закривали його покручені ноги. Неквапною ступою старого змореного чоловіка. Ховатися під машкарою людини було набагато легше, аніж видавати із себе нескаліченого і крилатого гаруду. Він стояв і чекав у темряві там, де Леміель його залишив. З прихистку пітьми він спостерігав за вервечками прихожан біля церкви годинникових богів. Це була облупана хатка фасад якої уже прикрашали рекламні слогани меблевого магазину, що тут колись працював. Над дверима висів якийсь хитрий мідний хронометр, де кожна цифра перепліталася з символом відповідного Бога. Ягарику була відома ця релігія. В Шанкелі її ревно сповідувало чимало людей. Він бував у їхніх храмах, коли разом зі своєю крилатою ватагою прибував до міста торгувати. Давно. За роки до його злочину. Годинник пробамкав першу. Крізь побиті вікна долинало тужне голосіння. Гімн Саншада – сонячного бога. Його співали з більшим запалом, аніж у шанкелі, хоча й не так вправно. Менше трьох десятків літ минуло з того часу, як релігія перетнула пісне море. Вочевидь, тонкощі її загубилися десь у водах між шанкелем і миршоком. Вуха досвідченого мисливця вловили наближення до його схованки знайомих кроків. Він швидко доїв на хитру поживу і став чекати. В обрамленні виходу з стінистого прихистку з'явився Леміль. У світлій плямі над його плечима метушилися перехожі. Ягу! прошепотів він, сліпо глядаючись у брудний закапелок. Гаруда почовгав на світло. Леміль притяг дві сумки з одягом та їжею. «Ходімо», – тихо промовив він, – «вертаємось до наших». Вони знову простували назад закрученими вуличками Морокраю. Була Черепота, день закупів, і де в місті, певно, юрмилася людська гуща. Проте в Морокраї крамниці стояли бідні і занедбані. Ті з місцевих, для яких Черепота була вихідним днем, сунули до сірої пустки, чи ринку в драглистій дірі. З огляду на це, свідків було небагато. Ягарек наддав ходи, шкандибаючи обмотаними ногами, щоб зрівнятися з Лемюелем. Вони, не виходячи з тіні надземних колій, крокували на південний схід, у напрямку Сиріаку. «Так я прийшов у це місто», – подумав Ягарек, – під великими залізними путівцями потягів. Вони пройшли під цегляними арками до тісного закамарку оточеного з трьох боків глухими цегляними стінами. Патьоки брудної дощової води стікали по них униз і неслися далі бетонними жолобами до великої, завбільшки з людину, решітки посередині двору. З іншого південного боку дворик виходив на брудний провулок. Перед ним розпадався грунт. Сиряк безрадісно осідав у глині. Ягарик глянув на благенькі покороблені дахи, і укритий мохом шифар. Химерні візерунки цегли і забуті перекособочені флюгери. Лемель роззирнувся, чи нема зайвих очей, і потягнув решітку на себе. До них умить потяглися щупальці задушливого газу. Від спеки стояв густий сморід. Лемель віддав свої сумки Ягарикові і витяг із-за пояса зарядженого пістоля. Ягарик мовчки поглянув на нього з-під каптора. Лемель вимучено посміхнувся. «Пройшовся по своїх боржниках. Зібрав дечого». Він помахав пістолетом для наочності. Потім перевірив, чи є порох, і зважив у руці. Попорпавшись у сумці, витяг звідти каганець. Засвітив його та підняв лівою рукою. «Не відставай!» промовив. «На шарош Рухайся худко! Частіше озирайся!» З тим Леміоль із ягариком почали спуск у багно та сутінь. У теплій густій імлі губився час. Навколо чулося хлюпотіння, квапливі кроки. Якогось разу з тунелем поряд із їхнім пролунав моторошний регіт. Двічі Леміоль різко повертався, наставляючи каганець і дуло пістоля на брудну калюшку, де май тому щось було. Стріляти не довелося. «Уявляєш, як нам пощастило?» – позмовницьки зашепотів Леміель. Його голос повільно колихався в спертому повітрі. «Не знаю, чи навмисно, але ткач лишив нас у найбезпечнішому місці в усьому новому Киробузоні». Його голос залунав різкіше, чи то від натуги, чи то від огиди. «Морокрай – це справжнє тихе болото. Їсти нема чого, та в матургічних залишків не знайти». Немає великих приміщень, де може розміститися цілий виводок. Народу тут небагато. От, до прикладу, каналізація борсукової драговини. Усі сумнівні відходи з лабораторії та після експериментів накопичувалися роками. Породивши сонми найдивовижнішої звірини. Щурів завбільшки зі свиней, що балакують різними мовами. Карликових крокодилів, чий прапрапрадід колись утік із зоопарку. Гібридів усякої масті. Візьмемо Велике кільце чи Лінфорд. Вони ж стоять на цілих пластах старих забудов. Ті за сотні років просіли в болото, а згори поналіплювали нових. Бруківка трималася купи лише 150 років. Каналізація просочувалася в старі підвали і спальні. Такі от тунелі як цей... Ведуть до затонулих вулиць, де інде навіть дорожні знаки трапляються. Зогнилі хати під цегляним небом. Лайно тече по каналах, тече крізь вікна і двері. Отут і живуть підпільні банди. Колись були людьми, чи їхні батьки були, однак задовго тут прожили, не такі вже й милі ці створіння. Він кахикнув і сплюнув у плинну твань під ногами. «І все ж ці бандюки краще, ніж гули чи траву!» Він невесело засміявся. Ягарик не розумів, чи він з нього кепкує, чи говорить серйозно. Леміель затих. Якісь декілька хвилин звучало лише хлюпання багнистої твані під ногами. Потім Ягарик почув голоси. Він закляк і вчепився Леміелеві в сорочку але за мить упізнав у них Айзековий з Дерхан. Скидалося на те, ніби фекальні води несли зі собою світло з-за рогу. Ягарик з Леміолем, скотсюрбившись і лаючись від натуги, петлювали з вивистими цегляними тунелями і урешті повернули до крихітної кімнатки під самим серцем морокраю. Айзек з Дерхан горлали одне на одного. Айзек побачив через плече Дерхан ягарика з Леміолем, і простягнув до них руки. Чорти б вас драли, нарешті! Він покрукував до них повз дирхан. Ягарик простягнув йому сумку з їжею, але той не взяв. Леме, Ягу, промовив він стурбовано, треба вирушати звідси, негайно. Так, зачекай, почав було Леміель, проте Айзек перебив. Послухай, бо чорт забирай, гаркнув Айзек. «Зі мною говорив конструкт!» Леміль так і стояв, безгучно зіпаючи. Якусь хвилину він мовчав. «Ясно, – продовжив Айзек, – у нього є інтелект. Це розумна істота. Плітки про ОКІ – невигадка. Може вірус, може якийсь програмний збій. І хоча він не сказав прямо, але натякнув, що довбаний майстер по ремонту міг прикласти руку. Висновок? «Бісова машина може мислити. Він усе бачив. Він був там, коли глитайнетля взялася за Лубламає. Він...» «Завжди!» – крикнув Леміаль. «Він з тобою говорив?» «Ні, нашкрабав повідомлення на грязюці. До чорта повільно, скажу я тобі. Ось для чого він використовує свій гостряк для збору сміття. «Це ж конструктор сповів мені, що Девід – зрадник». Він намагався витягти нас зі складу до того, як вартові нападуть. Нащо? Айзековий запал утихав. Не знаю, він не може пояснити. Він не дуже розбірливо викладає думку. Лемель глянув поверх Айзековій голови. Конструкт сидів нерухомо і відблискував темно-червоним світлом каганця. Але ж дивись. Я гадаю, одна з причин, чому він хотів нам допомогти, в тому, що ми теж проти Нетель. Не знаю, чому, але вони йому страшенно не до вподоби. Через те він хоче, щоб вони здохли, і пропонує свою допомогу. Леміель вибухнув неприємним і недовірливим сміхом. Шикарно, іронічно сказав він. На твоєму боці пилосос. Та ніж, бо придурка ти шмат, не витримав Айзек. «Хіба не ясно? Він такий не один!» Слово «один» луною прокотилося по смердючих гулких норах. Леміаль з Айзеком мовчки витріщилися одне на одного. Ягарек відступив дещо назад. «Він такий не один!» – м'яко повторив Айзек. Позаду у мовчазній згоді кивнула Дерхан. «Він дав нам підказки! Він уміє читати й писати!» Ось як він зрозумів, що Девід нас продав. Знайшов зіжмаканий папірець з інструкціями. Однак він дещо обмежений для складної думки. Він обіцяє, якщо завтра увечері відправимося до сірого меандру, то зустрінемося з чимось, що зможе все пояснити і допомогти нам. Цього разу від стін пружно відлунювало нам і заповнювало тишу своїм розкотистим звучанням. Леміель звільно похитав головою. Обличчя похмуре і недобре. «Чорс Айзеку!» – тихо проказав він. «Ми? Нам? Ти про що взагалі? Мене це не обходить!» Дерхан зневажливо пихнула і відвернулася. Айзек відкрив рота, однак Леміель не дав йому сказати. «Слухай, друже, я в це вліз через гроші. Я бізнесмен». Ти добре платив, отримав мої послуги, навіть злишком, за який я нічого не взяв. З вермішанком, тобто. Але це я зробив для пана Ікс. І я дуже добре до тебе ставлюся, ти був чесний зі мною. Ось чому я повернувся сюди сьогодні. Приніс дечого і допоможу вийти звідсі Та вермішанк мертвий, а те, що ти заплатив, я вже відпрацював. Не знаю, чого ти там собі надумав, але я пас. І якого лисого я взагалі маю гасати за цими метеликами? Є варта, хай цим і займається. Мені тут робити нічого, то чого б я з вами бігав? Хто-хто є? Процідила Дерхан, та Айзек перебив. Тож, повільно промовив він, що тепер? Ага, думаєш, можеш просто так собі піти? Леме, старий. «Яким ти не є, але дурним ніколи не був! Гадаєш, тебе не помітили? Гадаєш, не знають, хто ти? Прокинься, чоловіче! Тебе розшукують!» Лемель розгнівано глянув на опонента. «Що ж, дякую за турботу, Айзе!» – відповів він, скривившись. «Скажу тобі так!» – в голосі почувся холод. «Це, може, й не зовсім твоя парафія!» «Я ж півжиття професійно ухилявся від закону, тому за мене, приятелю, не переживай, не пропаду!» Упевненим він, однак, не виглядав. «Я ж не сказав йому нічого, чого б він не знав», – подумав Айзек. «Він просто не хоче зараз про це думати». Айзек похитав головою. «Бляха, ти просто відмовляєшся твере замислити». Між просто посередником і злочинцем-убивцею вартових є довбана різниця, щоб ти розумів. Хіба не доходить? Їм невідомо, чи ти знаєш щось, чи ні. Шкода тебе засмучувати, та ти співучасник, і мусиш триматися нас. Дивись, вони тебе шукають, правильно? І саме зараз ти від них тікаєш. Краще бути попереду, навіть якщо ти втікач, ніж просто розвернутися і утрапити в їхні дружні обійми. Леміель мовчки стояв і пік Айзека лютим поглядом. Він нічого не сказав, але і не пішов геть. Слухай, підійшов до нього Айзек, є ще дещо. Ми, ти мені потрібен. Позаду сердито засипіла Дерхан, і Айзек кинув на неї роздратований погляд. «Щоб мене, Лема, ти наш єдиний вихід. Усіх і все знаєш». Айзек безпорадно розвів руками. «Я просто не бачу виходу. Одна з цих істот винюхує мене. Вартові нам непомічники. Вони й самі не знають, як цю паскуду повиловлювати. Та й якщо ти не помітив, ці сученята теж за нами гасають». Навіть якщо припустити, що ми зловимо Нетель, я не бачу для себе позитивного кінця. Свої ж слова викликали в нього нервовий дрож. Він знову швидко залопотів, відганяючи тривожні думки геть. «Однак я не збираюся сидіти, склавши руки. І ти теж. Без тебе нам з Дерхан кінець, це вже певно». Погляд Леміеля був суворий, жорсткий. Айзек ледь помітно здригнувся. «Ніколи не забувай, з ким маєш справу», – думав він. «Ви з ним не друзі. Пам'ятай про це». «Ти ж знаєш, що гроші в мене є», – раптом сказав він. «Не буду вдавати, що в мене золоті злитки на рахунках, але дещиця є. Кілька гіней і всі твої. Допоможи мені, Леміелю, і я весь твій. Працюватиму на тебе, буду твоєю шісткою. Та хоч сраним песиком. Що не скажеш, усе зроблю». Будь-які гроші – твої. Я тобі життя своє довбане залишу, тільки поможи нам. Тишу порушувало лише скрапування нечистот. Позаду Айзека ждала Дерхан. На її обличчі читалися відраза і зневага. Він нам не потрібен, ясно проступало в її рисах. Однак вона теж чекала на те, що той скаже. Ягарик тримався осторонь. Він був прив'язаний до Айзека і без нього нікуди не йшов. Лемель зітхнув. Ти усвідомлюєш, в наскільки серйозні борги ти влазиш? Хоч уявляєш, яка денна ставка за такі послуги, яка націнка за небезпеку. Все одно, пробормотів Айзек, ховаючи полегшення. Просто повідомляй мені, скільки там накапає. Усе віддам. Лемель коротко кивнув. Дерхан видихнула, дуже тихо і повільно. Вони стояли виснажені, мов наборні. Кожен чекав на порух іншого. «То що тепер?» – похмуро спитав Лемір. «Ідемо всі завтра в Сіреймандер», – відповів Айзек. «Конструкт обіцяв підсобити». «Ми не можемо піти, зустрінемося там». «А ти куди?» – здивовано підняла брови Дерхан. Шукати лін. Вони і по неї прийдуть.